Дорогі друзі, вас вітає Християнська Євангельська Церква «Фавор» із міста Київ, Україна. Раді запропонувати вашій увазі проповіді служителів церкви, а також наших гостей. Блаженні ті, що слухають Боже Слово і виконують його. Мир вам, брати і сестри, друзі, хто, можливо, перший раз, особливо вітаємо вас. Ви знаєте, коли я слухав слово до пожартування, я пригадав буквально свіжу на днях історію, яка свідчить про, знаєте, що ми можемо покладатись на свої сили в будь-якій сфері і фінансові, але треба покладатись на Бога. Буквально декілька днів назад я мав можливість слухати лекції одного доктора богослов'я, але доволі практика. Він розповідав, як він був в Латинській Америці, він був місіонером – і вони попливли, щоб проповідувати племенам, там що такі є. І говорить, перед цим самоасистенту він сказав, це Марк Руленд, якось так приблизно, я вже забув трошки його фамілію. Це реальна історія, реальні ситуації. І, говорить, ми попливли, я сказав суму асистенту, купи обов'язково риби. Рибу купи. Тому що, ну, таку цінну, тому що там з племенами з цим важко, і риба вона ну, вирішує багато питань. І ми собі пливемо, говорить, на цій каної пливемо і дивимося, вже ми наближаємося. З'являються на березі оголені люди, розмальовані. На троповій не вийшло. Ну, де коли по місту, теж дивися так жінки, деякі вийшли, на розмальовані доволі так яскраво. Говорять, з луками стоять. І я говорю, ми підпливаємо ближче, я говорю своєму помічнику. Марк говорить, давай готуй рибу. Рибу готуй. Тільки виходимо на берег, зразу починай їм роздавати рибу. Говорить, і цей сидить мій помічник. Говорить, а я забув рибу. Знаєте, ну з таким помічником, звісно, це можна, остання може бути місійна подорож. Я забув рибу. І знаєте, вони грибуть далі. Вони грибуть далі. І на говорять, я просто думаю, господі, і він визвав до Бога. Він воззвав до Бога, ну, в молитві. І знаєте, вони трошки пливуть далі. І здорова рибина випригує і попадає їм в човен прямо. Ну, це я би я чув від інших. Ну, це реальна людина, реальна історія, з якою ми були цілий тиждень. Ви знаєте, і далі в процесі вони приплили, там, ну, я точно з рибою історія поки закінчилась, але, скажімо, вони приплили туди, вощ увірував, багато цих індіанців увірували, то ось отак відбулась Божа робота. Але так до слова, друзі, що буває, ну, хтось може нас підвести, да? хтось забув рибу з людей, але Господь помилував. Тому, друзі, мій предмет проповіді це молитва, предмет. Але назва моєї проповіді, про що я хочу говорити, тому що молитва – це просто не охопити цю тему форми молитви, види, розумом, духом. Я хочу говорити трошки про інше, друзі. Тему моєї проповіді – як перемогти духовну скуку. Як перемогти духовну скуку, чи перемога над духовною скукою. Ви знаєте, друзі, буває, що щось вже набридає, надоїдає. Ми слухали якусь музику – Проходить час, ми губимо ефект, ми губимо вже відчуття, вже нам це надоїло, треба новий диск і так далі. Хто щось дивився, і грав якусь гру, хтось настає і стає воно скучним. І ми це життя практично розуміємо і знаємо, що людина чомусь посвячена, поки це цікаво їй. Знаєте, одна викладачка вона викладала в школі, вона дивилася так, над головами, там висів годинник. І вона викладає, і вона просто, це її напрямок-годинник, вона вже не може дочекатись цього кінця. і скучно це. Ця справа, вона її не захоплює. Друзі, є речі, які стосуються духовної скуки. Чи може таке бути, чи ні? Що стає скучновато. Таке може бути, чи це може якесь придумане поняття, введене якесь заблудження. Стає можна іншими термінами, там духовно затухати, не наповнятись духом, але скука. Коли вже Біблія – не Біблія, молитва – не молитва, служіння, служіння, очередне служіння. Якщо є служіння, то причина розказати, що не так було, як нудно було, те слухати, те співати і так далі. Нас стей момент скуки. Є об'єктивні причини, вони можуть бути. Можна просто усипляти, вбивати людей, як говориться, це реально. Але, друзі, в більшості своїй є все рівно в нас причина. Я це пережив, от, я був на сесії, навчався от в Львові цей тиждень. І ви знаєте, я скажу, були в мене три минулих, чи там, скажімо, перед цим була сесія, і мені було нудно, реально скучно. Мені не було нецікаво, цікаво те общення, яке було з браттями в кімнаті, а доволі цікаві браття, які служителі високого ранга. Ті лекції. Чому? В мене трошки тут була боротьба. І в мене не було ось того стану певного духу. Але коли я приїхав наступний раз, ви знаєте, і трава зеленіша, і сонце світить. Я по парку гуляю, просто на селу, Господи, що ще треба для життя? Просто сонечко там білочки бігають, ну це серйозно, там були такі ручні. Брать, общаємося, слухаємо. слухаємо, ну просто супер. Хоча, знаєте, буває це ненадовго, можна легко це губити, але сам факт. Ті самі обставини – стан внутрішній духа. Друзі, перший момент, перший пункт, чотири пункти буде у нас, перший пункт – це перемога чи рецепт над перемогою, над скукою. Перший момент – Друзі, молитва – це шлях до радості. Молитва – це шлях до радості. Я хочу говорити про молитву, і ні в якому разі не звисока. Я ніколи себе не рахував і не рахую, досягнувшим якимось там молитвеним воїнам і так далі. Абсолютно. Я просто хочу сказати те, що Бог мені сьогодні дав. Те, чим Бог мене, можливо, з цього стану виводить і заохочує. Ось про що я говорю, тільки з цієї позиції. Не більше. Знаєте, я пам'ятаю, і я так переглядав свій минулий досвід. Я пам'ятаю моменти, коли я, будільник, в мене виставлений був кожну ніч. Я встала вночі, молився. Бувало засинав під час молитви. Так, зразу синами врозумлявся, як говориться. Я пам'ятаю моменти, коли, знаєте, я молився, і це було як змагання спортивне. Я так отак, 30 хвилин на другий день тягнув 35 потім 40, годину, ох, ти що, півтори. І я просто так, знаєте, молюсь, і добре, що можна, ну, не добре, Боже, просто на мовах молиться і не думати, про що молиться. Дивлюсь на годинник, і молюсь собі на мовах, отак, так, 35, пішло 40 хвилин, то есть, ну, я, як будто вже, ну, там, про, про Корею почув, скільки треба молитись. І, знаєте, я собі думаю, як от для, до цього досвіду відноситись. Знаєте, на днях я теж... Так вийшло. ні в якому разі не сужу. ні в якому разі. Не називаю імен, нічого іншого. Але заодної людину, яку я знаю вже роками. Роками знаю її. І він молився публічно, його попросили. Потім він стояв, молився біля мене через пару днів. Просто так, вже всі ми молимося. І знаєте, я улавив себе, що я можу за нього молити вже. Я його молитву вже знаю на пам'ять. Та, яка була три роки назад. Ту, яку він публічно помолився і той, яку він молився, коли був час поклоніння. І в мене просто було питання. Думаю, Господи, невже нічого не міняється за три роки, образно говоря? Ви розумієте, про що я говорю зараз? Чи не дуже? Невже нічого не міняється? Невже ніяких нема взльотов, падінь? Невже ніяких нема емоцій з ним? Ну, чому? Просто молитвеник. Ми ж проти молитвеників, чи ні? неначе в нас, як сказати. Чи є в нас молитвеники? Молитва словна, там... Архангела Михаїла і так далі. Нас нема. Але давайте будемо чесними. Вони є. Вони є. Я часто чую їх. І нам треба себе перевірити. Чому? Можливо, одне те саме я говорю роками. Друзі, переживай кожен день. Зараз ти говориш, Господі, от зараз у мене таке стане серце, я так і говорю. Нашого та проповідь. Проповідь зараз, а не під час молитви. Знаєте, хтось сказав, що нам треба не проповідувати під час молитви, а до Бога говорити. І коли проповідь просто мучні, я отак слухаю, дехто хвилин 5-7 до 10, ну проповідь про Бога розказує. А в чому проблема, друзі? Кому треба говорити в той час? Богу, а не про Бога. Знаєте, я думаю, як з цим досвідом, який в мене був. Я б сьогодні б сказав би так, це релігійний досвід. Багато моментів в душі мого не було. Як говорить Віталій Іванович, ми не повинні молитись. Раді чого? Молитви. Це було. Як до цього віднестись, друзі? Я подумав, думаю, Господі, ці етапи потрібно було пройти. Це досвід. Це зрілість. Да, це дисципліна була. Да, можливо, вона часто була релігійна. Можливо, я так розумів. Якщо я зараз не помалюся зранку, то я вже буду проклятий на день. Бог зі мною не буде. Я хочу, не хочу, але я отак вже це роблю. А якщо я не зробив, що відбувається? Судить сумління мене. В чому? А що я не зробив? Давид там три рази робив, а я не зробив ні разу. Знаєте, от проходячи ці моменти, я хочу говорити про те, що молитва – це реальність. От Бог мені зараз, через десятки років, мого слідування за ним, він мені показує, і я вкушаю, що це реальність, це необхідність. Це необхідність. І вона не вимірюється, знаєте, Сперджин сказав, що молитва не вимірюється кількістю, а вагою. Вагою. Вздох твій. Твоя щирість, іскрість. Не просто так, що тебе вночі. Там ти від, це від, вже 10 років його говориш, і ти його відсказав. Вагою наскільки воно від душі, цей вздох на самом ділі. Знаєте, колись один те, що чоловік Божий говорив, я не молюсь довше, ніж 5 хвилин, але не проходить і 5 хвилин, щоб я не молився. Це друга сторона. Зараз трошки, друзі, торкаюся такого аспекту, ну, не традиційно молитви, не форми, а більш насправді суті, для чого це. І перший текст «Шлях до радості». Єванлі Іоанна, 16 розділ, 24 вірш. 16 розділ, 24 вірш, Єванлі Іоанна. Господь говорить своїм учням такі слова перед тим, як він вознесеться від них, ну, залишить землю. Того дня ви проситимете в моє імення, і я, вам, і я вам не кажу... Друзі, 20 це 24-й вірш я бачаюсь, у мене трошки є 16-й розділ, 24-й вірш не просили ви досі нічого в ім'я моє просіть і отримайте щоб повна була ваша радість інший приклад говорить яка радість, друзі? хто помнить в російському? Друзі, іншим мислові говорять, послухайте кому потрібна молитва? вона вам потрібна це один з аспектів, друзі. Ми звикли, да, що це тільки Богу, це правильно. Але вона нам потрібна. Вона принесе ефект в твоє життя. Радость, радість. Радість. Написано, щоб радість ваша була совершенна. Ви знаєте, Джон Еслі говорив, молитва, вона рухає руку Божу. Тобто ми говоримо, Господи, торкнись, Господі, зроби, і молитва, це відбувається. Але разом з тим хтось інший сказав, невідомий автор, молитва допомагає нам іти в ногу з Богом. Просто розуміти Бога. Друзі, молитва, вона необхідна нам. Скільки сьогодні є скуки? Скільки, знаєте, сьогодні є речей, де люди, вони сьогодні шукають в чомусь отраду? Я хотів би вернутися до цього, друзі, що я сказав. Оцей досвід, який я мав в своєму житті, я це трошки не завершив. От коли так трошки формально, але, розумію, це було необхідно. Знаєте, от бутон квітки – він досконалий, як бутон. От формі бутона. Він не такий, як квітка, правда? Але як бутон він досконалий. Але він не, квіт... не розкритий, як квітка. Уже розкритий бутон квітка, він досконалий, якщо? Як квітка, але не як плід. Плід, він досконалий, як плід. Тобто я побачив, що оці різні етапи в нашому житті, вони необхідні. Скажімо, це моменти, знаєте, друзі, кожна стадія, це досконалість, але вона і ріст. Так, да, там я вучив себе дисципліні. Але ми маємо, друзі, рухатись з вами далі, рухатись вперед. Я сказав перший момент. Молитва чи шлях до радості, друзі, це перемога над скукою. Якщо запитати людей, чому вам скучно, про що люди зразу скажуть, можливо, ну якісь обставини зовнішні, люди, робота і так далі. Але, знаєте, є така статистика, що 9 із 10, 9 причин із 10 – це внутрішня проблема. Це внутрішня проблема. Ви знаєте, як людина, яка в сильній гарячці, ну, вона горить, висока температура. Не знаю, чи хтось таке пам'ятає, я якось пригадую, таке в дитинстві, я його пригадую, такий момент. І ти весь гориш, і ти перевертаєшся, знаєте, на другу сторону кроваті, де ще прохолодно. Да, там простиня, вона ще йти не наче, тобі легше. Потім ти знову на іншу. Але в чому проблема, друзі? Де вогонь, де жар? Всередині. Скука всередині. Крутись, вертись. Воно в тобі. Воно всередині. Той жар, він в тобі. Це ті речі, які потрібно вирішити внутрішньо. Воно в тобі і в мені. Друзі, царство Боже, де написано? Де? Всередині нас, тому і може бути царство скуки всередині нас. Хтось сказав, ми носимо ад і рай всередині. Ви можете з цим згодитися? Так, да, це так звучить, звісно, жорстко, але ми носимо це в собі. Чи царство радості, чи от те царство інше. Друзі, все тут. Чому люди? Ми зараз будемо далі говорити, так цікавляться різними філософіями, медітацією і так далі. Чому вони шукають оце заспокоєння внутрішнє? Молитва – це шлях до радості. Один художник, він, який ну, малював картини, він мав перед собою колекцію каміння, різного мінералів, дорецінного каміння, де були природні, дуже яскраві кольори. Його запитали, для чого це тобі? Він говорить, я перевіряю, свій, я освіжую свій зір – Кольори. Я дивлюсь насправді на оригінал, як воно є в природі, щоб тоді так розбавляти. Молитва допомагає нам, друзі, дивитися на оригінал. Вона допомагає нам тоді бачити трошки по-іншому життя. Це відбувається в молитві. Друзі, молитва, вона придає смак життя. Знаєте, буває, все навколо стає гірким і без смаку. От ж, нічого не радує. Цікаво, от один з місіонерів, Стенлі Джонсон, він описує, коли в Африці одне племя, ну, вони харчуються простими речами, знаєте, якимось не дуже, вони і такі смачні. І що вони роблять? Вони кладуть ягідку, смачну ягідку, собі сюди за щоку. І коли він вже цей каше, образно говоря, набрав повний рот, а вона не яка, він розкусує ту ягодку. І от це все о, нормально. Друзі, нам треба ця ягідка час від часу. І це може дати молитва. Я зараз говорю не про форму, не про кількість, про твій час. Чи переживали ви це, друзі? Коли ви в молитві, короткій молитві, але мінявся ваш настрій, духа, ваші емоції. Ви переживали це? Знаєте, я недавно просто таке, як відкриття отримав. Коли от такий момент, ось, і я... Починаю це практикувати. Говорю, Господи, давай, будемо йти шляхами до миру, до радості. І знаєте, і я пережив це. В чужій це була, ну, скажімо, просто кімната, де ми проживали, нікого не було. Я один, чужа абсолютно. І мені просто слово прийшло. Я побачив, ось ця чужа кімната, вона стає, стала Домом Божим для тебе. Коли Божа присутність тоді прийшла. Пам'ятаєте, коли Яків, він йшов не в супер положенні, втікав, обманув батька, обманув брата, втікає до Лавана і приліг. Він заснув. Це був важкий час для нього. Але там він побачив оце видіння. Присутність Божого. Ангели піднімаються, опускаються. І що він сказав, друзі? Хто пам'ятає? А я й не знав, що Господь тут. Друзі, ота кімнатка твоя, чи те місце, я не знаю. Я навіть дозволю собі сказати, в метро, коли ти ось тако вісиш, це може стати місцем зустрічі з Богом. Таке може бути чи ні? Чим треба обов'язково келію знайти? Святе місце. Це може стати. Це може стати. І деколи це хвилини, хвилини, і ти відчуваєш мир, і сльоз, сльоза просто там з'являються. Друзі, це шлях, перший шлях. Молитва, зустріч, оце з Богом – це шлях до радості. Це дає смак. Коли губиш смак життя, коли все стає, і служіння, і все, нам треба з ним зустрічатися. Нам треба, Господі, давай трошки життя, дай мені моє життя вже смаку, краси, ось цю ягідку, як африканці роблять. Друзі, дьявол сьогодні пропонує, знаєте що? Він пропонує, зроби каміння хлібами. Він Ісуса спокушував. Зроби каміння хлібами, насичуй себе. Тобі нудно, тобі важко, в тебе скука. І він тобі пропонує якісь речі. Говорить, ось це тобі не хватає. Ось туди булижніх зроби, це супер хліб буде. Він пропонує, які речі, де ти знаходиш. Я себе перевіряю. В чому я знаходжу оцю отраду, відпочинок в такі моменти? Що насищає тебе? Камінь не Це обман. Це дьявол. Зроби каміння хлібами. Це обман. По природі просто. Але сьогодні дехто ведеться. Я не знаю, що в тому житті являється камнем. Яким ти хочеш восполнити насправді те, що тобі не достає. Те, що часто нам не достає, друзі. Тільки Він. Тільки Господь може. Вкусіть. Написано у псалмі. Що далі? І увіді, як була, Господь. Вкусити пережити. І тоді що? І тоді благость бачиш. А без цього точно вкусив оцю ягодку, вкусив, пережив Господа. І ти відчуваєш благость. Ти починаєш бачити милість. Да? Цей стан треба підтримувати. Це окрема тема. Враг цього не любить. Ви знаєте, я от, коли от про це осмислював, і я просто насолоджувався тими днями, які в мене були. І потім в мене думка така просто так війшла мені разом. Я собі почув, а ти що думаєш, дявол дозволить тобі так? Він ж противник, друзі. Що він краде? Мир, радість в Святому Дусі. Він противник, тому він весь час поряд, і тому це теж причина пильнувати. Знаєте, друзі, пам'ятаєте, коли в діях апостолів 16 розділ написано Сила і Варнава їх побили? Посадили в'язницю, заковали в колоди ноги. Ну Но це був не суперстан, правда, і фізичний, емоційний. Це факт. Це був складний момент. Друзі, що вони робили, хто пам'ятає? А раніше трошки молились, молились і співали далі, друзі. Є унікальна річ, коли в молитва може перейти в пісню. Коли приходить перемога в дусі, ти починаєш з молитви. Ти починаєш, ти молишся в тій ситуації, а воно переходить в пісню. І що далі сталося? Змінилось тут, і що далі? І змінилось зовні. Царство в тобі стало проявлятися царством зовні. Друзі, мене дуже цікавлять ось ці речі от на сьогодні. Це теми, про які я говорю, от це дуже для мене особисто актуально, мене цікавить. Коли ці речі внутрішні, вони стають впливати на наше життя – Знаєте, наша молитва, вона має перерости в пісню. І це реально. Це не раз було. В більшій мірі, в меншій, але ви всі це переживали, я вірю, в більшості. Коли молитва, вона міняла. Я не говорю про форму, про час, але ті хвилини, не знаю, в когось, це було, години, але воно міняло ситуацію. Тому, друзі, перший пункт – молитва. Це шлях до радості. Молитва – це те, що дає смак. Наступний, другий момент, друзі. Другий пункт. Молитва – це шлях до миру. Молитва – шлях до миру. Знаєте, я сьогодні прочитав, прочитав цитату одну. «Какой би мир не був вокруг, важна, какой мир в тобі. Знаєте, не важно, що навколо, але важно, який мир в тобі. Є ще така цитата, яку я перший раз не прийняв, коли читав, думаю, щось не те говорить Делмуді. Але потім зрозумів те, він сказав такі слова, роз, маленька віра приводить душу на небеса, а велика віра приводить небеса, куди? В душу. Мені перший раз це здалося думати, та ну, це щось не те. Потім зрозумів, друзі, можна жити, тягнути і якось дотягнуть. Але жить тут принципами царства, жить вже тут, Мати мир там, де його не все не розполагає на мир, чи мати радість – це набагато вище. І це велика міра, яку тут можна отримати. Друзі, це шлях до миру. Чому людей так цікавлять сьогодні? Я сьогодні їду в метро і бачу, читаю, там ож інше, там практики східні. Чому людей цікавиться? Вони хочуть релакс, розслабитися в кризисі. Чому йога сьогодні так популярна? Чому ці філософії і погляди в Америці були такими популярними? Світ закручує, криза за кризою, напруження, навантаження. Треба десь заспокоюватись, десь, як будуть уйти в себе. Але ви знаєте, Писання говорить про молитву, як те, що заспокоює, друзі. Мир Божий – це тінь від Христа, яка падає. Уявіть собі, хрест – і оця тінь падає на вас. Це тільки може бути від Христа. Мир – це тінь, яка падає від Христа. Друзі, страх змушує тонути. Коли Петро побачив навколо все, він почав тонути. В молитві я чув, і буває це важко, треба себе перемогти. Але я... Ось так буває в тобі, все бурлить. Буря в разумі, в дусі, в серці, я не знаю. Але буря в тобі. І ти просто починаєш шукати Бога. Господі, Боже. І, буває, чуєш ці слова. Замовкне, Ну, не до мене, а до бурі. Замовкни, перестань. І дивися, Друзі, буває так. Щіль. Буває ні. Буває поступово. Знаєте, буря утихає. Але слово відбулося в молитві. Зустріч відбулася в молитві. І буря утихає. Знаєте, її можна підтримувати? Чи шторми можна підтримувати? І ти постійно в цій качці, вона тебе, знаєте, є морська хвороба. І результат її, знаєте? То ось це відбувається з людьми, які постійно будуть в цій бурі. Воно, інші речі будуть виходити з них. Нам треба себе заспокоювати. І один із шляхів, друзі, це молитва, шлях до спокою, до миру. Знаєте, після однієї проповіді брата, Проповідника підійшла одна сестра, і вона говорить, ви проповідували про людину, в якій, душі, в, якій в серці громадянська війна. І вона говорить, а в мене в серці світова війна. Друзі, от ми бачимо друг друга, ми ходимо, але часто ми не знаємо, правда, що відбувається в душі. Так чи ні? Деколи можна догадатись по лицю, що штормить. Але часто ми все рівно в глибину ми не можемо вникнути. Але ми цей, ми цей мікросвіт, космос, мікрокосмос. В нас відбуваються в космосі рухи, так само всередині нас. І деколи нам треба просто від Господа почути це слово і заспокоїтись, заспокоїтись у молитві. Чому, друзі, я говорю про це? Тому що життя заставило. І я мушу я бачу, що в мене боротьба. Надзвичайно, я йду, молюсь, я шукаю Бога, дивлюсь, ефект. Воно відбувається. І тому тепер це необхідно життєво. Це терапія для мене. Це необхідно. Тому я роблю це в тій формі, в якій мені удобно. І це моя справа. Головне, я зустрічаюся з Богом. Мене не цікавить зараз форма і релігія. Мене цікавить те, що я зустрічаюся з Богом. В тій формі, як це відбувається, Мені це важливо. Хтось це робить рано, слава Богу. Ісус робив це вночі. Я не знаю, може він заснуть, як я не міг. Того треба було молитися після цього дня робочого. Да? Але він молився вночі, потім, мабуть, гарно спав і вставав бодрий. Друзі, хтось сказав, от, точніше, один місіонер Станін Джонсон говорив, якщо ти за 24 години вихідного не восстанавливайся, проблема не в фізичній втомі проблеми з твоєю душою. Природа, Бог так вложив, що сон і відпочинок, воно відновлює, Томить людину не це. Повірте в це, друзі. Томить людину не це руйнує. Це її емоція, це її душа, її дух. Тіло реально відновлюється во сні. Тому, навіть в цих речах, нам важливо розуміти, що є речі, які всередині, друзі. Є речі, які всередині. Молитва, це шлях до миру. Друзі, Філиппян, якщо можна це вивести, в післяння Філиппян, 4 розділ, 6-7 вірш, там написано, що ми маємо право, друзі, що робити в молитві? Оці турботи, те, що нас гнітить, ми маємо право викладати, просто виливати перед Богом. І далі написано, який результат? Мир Божий. Превище всякого розуму, друзі це недосяжне. Є моменти, коли я, знаєте, сам себе можу аутотренінгом займатися. Я спокійний, я спокійний. Халва, халва, дай я бутону, що солодке. Воно не буде в роті від цього. Є просто мир Божий, який ти отримуєш в молитві. Це надзвичайно. Давид говорить в одному із псалмів, друзі, який це псалом, це 60-й псалом, третій вірш. возведи мене на скалу і для мене недосягаємою. Друзі, є місця, які не можна досягнути. Він говорить, я зараз, так мене штормить, але підніми вище. Підніми вище, це надзвичайно. Поможи, Господь. Поможи в цьому і допоможи нам користатись цими мощними ресурсами, які ти даєш нам. Третій пункт, друзі. Молитва – це шлях до оновлення в силі. Ми втомлюємося, ми губимо енергію, ми губимо, навіть Ісус написано, силою сила його залишила. Це оновлення. Нам треба оновлення. Тут немає автоматичної підключки. От вайфаємо, що не оновлення не працює. Це треба робити постійно. В як написано, наповнюйтесь Святим Духом. П'ятий розділ, 18-й вірш. Наповнюйтесь. Це постійний процес. Друзі, коли Моїсей був в присутності Божої, він так подзарядився. Що коли він зійшов, що було? Хто пам'ять? Хто обращав зорк нему, лица тих просвіщались. Та було накрить. Але як ви думаєте, Мойсей так років 10-20 ходив? Це не написано, ну я не думаю. Я не думаю, друзі. Це був знак присутності. Ми розряджаємося, ми розряджаємося. Нам треба місця, коли підзарядка виставити на ній часто телефон на зарядку. Але нам треба підзаряжатися. Чому в Ефесянах написано наповнюйтесь? Тому що ми сосуди з тріщинами. Я наповнений. Слава Богу, бо благословив сьогодні мене. Але життя, спілкування, конфлікт, просто життя, тріщинки, капа. Як там, знаєте, буває радіатор, він прокапує, треба підливати його і так далі. Ми сосуди з тріщинами. Тому, друзі, молитва – це час, де ми отримуємо силу. Знаєте, буває, ти помолишся, ти молиш, здається, та ні, якось моментально нічого не відчув, але потім ти відчуваєш. Написано, друзі, молясь вірі, в Дусі Святого, ми що робимо? Назідаємо. Інший переклад, будуємо. Будуємо. Писання говорить, значить, так відбувається. Будуємо себе. Тому, друзі, третій момент. Молитва – це шлях до відновлення. Це шлях до підзарядки. Друзі, і останнє, четверте, молитва – це шлях до орієнтирів. Чи молитва допомагає нам зорієнтуватися, зрозуміти, що відбувається в житті, зрозуміти волю Божу. Молитва – це шлях до орієнтирів. Знаєте, друзі, ми часто стоїмо на перехрестях доріг, ми стоїмо перед виборами. Буває важко зрозуміти, буває важко понять, як поступити, в якихось обставинах, як ви робите. Куди ми йдемо? Дзвоним другу, подручці. Радився з кимось. Молодь сказала б, забиваємо в Google. Але, знаєте, молитва – це місце, де можна отримувати орієнтири, координацію, навігатор. Як рухатись далі? Знаєте, на одній молитовній кімнаті був напис «В світі так легко загубитись. Я прийшов сюди, щоб знайтись, Це, де ми можемо трошки себе побачити. Знаєте, друзі, коли голуб, голуб, птахи, вони вертаються, і вони вертаються, шукаючи свої місця, де вони перебували до нічлівлі, точніше, до того, як вони улетіли в теплі краї. І часто вони кружляють. Знаєте, воно круги, ну, орієнтири, вони стають яснішими. Так, місто бачимо, вулицю бачимо, квартал бачимо, Будинок, о, воно. Друзі, молитва – це місце, де ти можеш отак трошки покружляти, щоб трошки прояснилось. Якісь орієнтири. Ти почав орієнтуватись на місцевості. Це допомагає. Робіть ці кроки. Це необхідно, друзі, життєво. Як без цього? Якщо хтось каже, слухай, та можна жити там без молитви, це там формально. Як без цього? Нам постійно це треба, друзі, ці речі. Знаєте, і крила більше не сумніваються, тому що серце в правильному напрямку вже летить. Недавно я буквально перелистував, збирався на сесію і конспект, ну, довго його не відкривав, але де що там знайшов, друзі. Найшов пророцтво, яке було записано, мені дано десь, можливо, я не помню, рік назад менш, трошки так далі. І ви знаєте, я побачив, що молитва, і там, знаєте, було слово. Господь говорить, будуть двері відкриватися перед тобою. І будуть не від мене. Але будуть двері від мене. Але ти не поспішай. Але ти молись, питай все рівно про саму волю. Я благословлю. Підеш в інші, не буде успіху, не буде благословення. Знаєте, молитва, вона допомагає все рівно, як то орієнтуватись у такі речі, які Бог дає, відкриття, зрозуміти, що відбувається. Знаєте, як стрілка компаса, як важливо оцю направити на Ісуса, а далі, хай там вже вона болтається в другу сторону. Головне, правильний напрямок на Ісуса, от в молитві. Я говорив, друзі, цю історію, я хотів би нею завершити. Просту дитячу історію про дівчинку, яка складала пазли. І вона не могла скласти пазли, тому що було складне для неї завдання. Це була карта світу. І це було важко для неї. Але з другої сторони пазла, там була картина Ісуса. І вона швидко перевернула, склала Ісуса, і з тої сторони теж склалося. Тому, друзі, проста така історія, але яка говорить, є прості речі, прості істини, які ти робиш, і далі складається трошки оте складніше. Друзі, молитва – це шлях до радості. Молитва – те, що придає смак життю, як ота ягодка. Молитва – це шлях до миру, де ми можемо знайти восстановлення і піднятися на ту скелю вище. Серед тайфуна є око тайфуна, де тишина, піднятися вище. Молитва – це шлях, де ми підзаряджаємось, де просто ми освіжуємось, сили отримуємо. І четверте – молитва, друзі, це те, що допомагає нам орієнтири, знайти орієнтири. Це прості речі, які просто більш для мене – на сьогодні. От молитва, вона стає необхідністю. Це необхідно. Я мушу відновлюватися. я мушу приходити на місце, де знайти мир, я мушу просто знову молитися, щоб отримати радість. Мені потрібно керівництво. Дякуємо вам за увагу. Якщо бажаєте зустрітися з нами або скачати інші проповіді, заходьте на наш сайт де є більш докладна інформація www.favor3.kyiv.ua Нехай благословить вас Господь!